«Я запам'ятала твої слова. Будинок може і докувати, але в Києві не знайдеться людини, котра оминула б його, не зупинившись поглядом. А чи відомо тобі, як називають у місті твій витвір? Не знаю і знати не хочу», – похитав головою пан Владислав. «Його називають будинком». Із химерами вела далі дружина. І я вважаю, що це недобрий знак. Облиш, Люба, спокійно мовив Владислав. Фігури на будинку, його інтер'єри. Ну, просто жарт, коли хочеш. Гра фантазії. Хворобливої фантазії, додала Корнелія. Їх робив Еліасала за твоїми Лешику. «Настановами!» – сполахнула Корнелія. «Я ж бачила, як ти малював вугіллям на цупкому сірому картоні ескізи, шаблони, чи як вони там називаються, всього того чертовиння на будинку. Сеньор Сала лише майстерно зробив оздоби, які ти вигадав, а розписи на флафонах ти виконав власноруч». Я і плафон у театрі Соловцова розписав. Ну то це. Що ж поганого? В скульптурі і розпису, знизав плечем Городецький. Слони, носороги, олені, жаби. Із твоїх рідних шолидьків і жабокрича зітхнула безпорадна Корнелія. Кого ти хочеш ввести в оману? На будинку? Ховаються ящерки, крокодил, дракон, змії і не просто якісь вужі чи гадюки, а оті мало небіблійні гади, спокусники роду людського. Ну в тебе фантазія, люба моя! Пан Владислав пильно дивився в бік Софії Київської. Ходімо краще відпочивати, вже пізно. А завтра... Наша корівка подарує молоко і вершки. Жарт Городецького прозвучав непереконливо. Корова, місце для неї він завбачливо запланував на нижньому поверсі химерного будинку, справді щодня давала їм свіже молоко і вершки. Одначе тяжкий осад від розмови пригнічував і навіщував проти ночі нічого доброго. – Лішику, я тебе благаю, – звалася Корнелія, – ти втомився і цей жахливий випадок на будівництві. Хочу сказати, я дізналася у Шніцера в його чудовому електросвітлолікувальному кабінеті, «Творять дива! Ти вважаєш, що я ненормальний?» – підозріло глянув на дружину Владислав. «Що мені час лікуватися у Шніцера, Лур'є, шуби Камінського чи кого там ще? А може взагалі у Ліхтермана, в його шпиталі для божевільних і алкоголіків?» Чоловік гарячково і наполегливо потяг Корнелію до кабінету. «Ось, довідник!» Він швидко гортав сторінки. «Телефонуй на Лук'яновку. Номер 1596. Облиш!» Корнелія вирвалася з рук Владислава. «Мені боляче!» «Вибач!» «Вибач! Я тебе дуже прошу!» схеменувся Городецький, «Пробач мені, Люба, це справді перевтома. Дві шалені доби Владислав ніжно пестив плечі й руки дружини. Потім, пригоднувши до себе, поцілував кожен її пальчик, так, як умів тільки він. «Ходімо спати», – зітхнула Корнелія, «Бог дасть, завтра все буде інакше». Мальовничим передгір'ям їхав вершник. Експедиційна валка трохи відстала від нього.